Юлія вже звикла до того, що в Гедвігі бувають напади хворобливого перенапруження. Але цей теперішній її пароксизм був якийсь дивний, дивний і загадковий. Раніше то була палка озлість, викликана невідповідністю внутрішнього почуття життєвим обставинам. Озлість, що доходила майже до ненависті ображаючи невинну душу Юлії. А тепер здавалося, що Гедвіга, як ніколи досі, зломлена журбою і якимось невимовним горем, і той невтішний сум любої товаришки і зворушив Юлію, і сповнив страхом за неї. «Гедвіго!» – вигукнула вона. «Люба Гедвіго, я не покину тебе». Нема серця відданішого і прихильнішого до тебе, за моє. Але скажи. О, скажи, звірся мені, яка біда точить тебе? Я тужитиму і плакатиму разом з тобою. І тоді на обличчі Ведвіги майнула дивна усмішка. Щоки її ледь порожевіли, і не розплющуючи очей, вона тихо Прошепотіла. Юліє, ти не закохана, правда ж? Це запитання князівни якось чудно вразило Юлію. Вона здригнулася від раптового страху. В чиєму дівочому серці не озивається перечуття кохання цієї? Чи не головної передумови жіночого існування, бо тільки закохана жінка цілком жінка. Але чиста дитинна, побожна душа не слухає цього передчуття, не хоче з'ясовувати його з хтивою цікавістю відкривати солодку таємницю, що виявиться аж тієї миті, яку віщує невиразна млість, Саме так було з Юлією, коли вона зненацька почула висловленим те, про що не зважувалась думати. І злякана, ніби їй закинули якийсь гріх, який вона сама чітко не усвідомлювала, дівчина сілкувалася заглянути глибоко в свою душу і побачити, що там діється. «Юліє», – знов спитала князівна. «Ти не закохана? Скажи мені, будь щирою!» «Як чудно!» – відповіла Юлія. «Як дивно ти мене питаєшся про це! Що я можу і що повинне тобі відповісти? Скажи! О, скажи!» – благально мовила князівна.